Meduza Am capul trist al palidei meduze, năpârcile îndoielile n păr se înnoadă Și sub o rece crustă de zăpadă Banchizele polare-mi dorm pe buze. Obrazul meu-i o stranie arcadă, În ea zidesc tăcerile ursuze Și din adâncuri ce mocnesc în spuze Ies lupii întrebărilor la pradă. Iar ochii mei, magnifice safire, Înghețuri verzi, sub platoșa orscutul cu care mă păzesc de amintire. Că de-i întorc o clipă spre ținutul, unde am golit o trava din potire, prefac în stânci și în piatră tot trecutul. A 10. -a 1970.